Футбольне поле. Він – маяський жрець, який кричить у складенні долоні. «Вперед! Кецелькоатле! Вперед!» І летять голови з пліч команді суперників. І сміється Калі. Великий інквізитор. Він підіймає нагаки тих, які кричали «Бий, Кецелькоатле! Бий!» І Калі заходиться реготом. Він убиває зло з пістолета, гвинтівки, ножа, з літака, з підводного човна. Він скидає ядерні бомби. Він трусить планету і давить галактики чорними дірами. Але Калі чорніша за чорні діри. Він дивиться на те, що не може знищити, і бачить, що йому немає ні початку, ні краю. Він лягає спочити на краю цієї безкрайності, яка, де б не ліг, скрізь опинялася серединою, і все потроху вмиротворюється. Сходить місяць і освічує все рівним, про холодним світлом. Він не ворушиться, і жодної хвилі не прокочується від його руху поверхнею безкрайнього озера місячного світла. Усі речі повертаються до початку.